4. За годину пролунав гонг на вечерю. Мене разом з Адлером та трьома іншими всадовили за один із дюжини довгих дерев'яних столів у монастирській їдальні перед мискою грубого коричневого рису і ріденького жовтуватого супу із сочевиці. Їжа була прісною, їй бракувало і смаку, і запаху. Для Індії це просто диво, але можливо її спеціально так приготували. Проте останнє чого хоче людина, яка намагається позбутися залежності, щоб її органи чуття після вечірнього болювання атакували за допомогою карі. Навпроти мене сидів чоловік Гора, і я правильно вгадав, що він американець. Називався він Фітсджералд і прибув із Нью-Йорку. У мене майнула думка, що як більшість його земляків мають таку ж статуру, то це пояснює, навіщо їхньому місту стільки хмарочосів. Поруч із ним примостився мініатюрний молодик, якого я охрестив бельгійцем. Виявилося, що насправді він француз, звуть його Лаваль, але мовний бар'єр і природне бажання тримати обставини свого життя при собі означали, що говорив він напрочуд мало. Ліворуч від мене сидів німець Адлер, а праворуч англієць, якого я, як виявилося, правильно визначив як Купера. Грін та інший мешканець нашої спальні, чоловік на ім'я Лекорбо, бельгієць, мучилися від неможливості отримати звичну дозу і не мали ані сили їсти, ані апетиту. Навколо нас, витримавши санітарний кордон на кілька стільців, порозсідалися індуси та інші азійці, усі групками залежно від того, з якої країни прибули. У їдальні було осіб зі тридцять, усі й чоловіки. Усі їли ті самі страви, які розносили монахи, переходячи від одного столу до іншого, і накладаючи з великих металевих казанів рис та дал із сочевиці. Навколо нас гули приглушені, принаймні за індійськими стандартами, розмови. втомлені обличчя зосередились на тарілках, і у мене знову з'явилося відчуття, ніби я потрапив до якогось трудового табору. Наша групка трохи відрізнялася, хоча з нас п'ятьох, як не дивно, найбалакучішим був англієць Купер. Можливо, на такий подвиг його надихнув той факт, що ми були однієї національності. Але, напевно, впливало те, що він уже майже закінчив свій курс і тепер уже очищений і готувався їхати наступного дня. «Повертаюся в Бомбей», – казав він, пережовуючи рис. не дуже вчасно, хоча добиратися туди майже тиждень». Він пошкрябав ложкою по металевій тарілці та закинув до рота чергову порцію. Схоже, він добряче зголоднів, і мені чомусь здалося, що до того, як приїхати сюди, він голодував або ж під час лікування втратив половину своєї ваги. Хай там що, наразі він надолужував згаяне. Скільки ви тут прожили, поцікавився я. Три тижні, але часом мені здається, що значно довше, ніби цілу вічність у чистилищі провів. Фраза викликала у американця Фітсджералда зневажливий смішок. «Не хвилюйтеся, Віндгеме», – завважив він, – «лікування триває менше половини цього часу. Зазвичай від тижня до десяти днів. Якщо хоча б трохи подовжити, воно вас просто вб'є». «Решта часу», – втрутився Купер, – «це процес одужання». Можна або тут лишатися, бо у якоїсь гостинної душі в джатинзі. Монахи охоче випроваджують нас, аби звільнити ліжко, але далеко не відпускають, щоб можна було тримати під наглядом. «Хочуть переконатися, що не повернемось до минулого», – додав Фіцджеральд. «Що дійсно очистилися. А вже ж Адлер річ особлива. Він тут довше за нас усіх». Я обернувся до німця. «Скільки ви тут?» Адлер замислився, прочистив горло. «Хто зна, тут втрачаєш відчуття часу». Розмова то обривалася, то починалася, але ніхто, крім Купера, не був зацікавлений її підтримувати. На кілька хвилин бесіда завмирала, тоді знову оживала від якогось випадкового запитання або коментаря. Тоді й балаканина спалахувала з новою силою. Усі квапилися висловити свою думку. Але так само швидко знову наступала тиша. Невічливо було розпитувати про пороки інших, і якщо чесно, це не мало ніякого значення. Було ясно, що всі ми, крім Адлера, страждаємо на ту чи іншу залежність. І, як і на війні, цей факт породжував природну дружбу між різними людьми, яких доля звела разом за важких обставин. Сама думка про те, що купка іноземців зібралася в монастирі у богом забутій місцевості, є доволі поетичною. Якщо не зважати на блювання, звісно. Індус сказав би, що наші долі були записані дуже давно, в розташуванні зірок у мить нашого народження, що ми були приречені зустрітися тут і зараз на пагорбах Ассаму, що нам судилося стати залежними, опуститися до самісінького дна і приїхати сюди. Але це дурниці. Кажуть, що мозок людини намагається знайти сенс у хаосі. Набагато легше списати все на долю чи богів, ніж подивитися у вічі правді. Всесвіт черствий і примхливий. Це місце, де з добрими людьми трапляються погані речі, бо немає ніякої причини, чому б їм не траплятися. Один за одним мої товариші закінчували вечеряти і поверталися до спальні. Незабаром лишилися тільки ми з Купером. Він закінчив лікування і був сповнений енергії. Його підігрівала перспектива поїхати звідси вранці, тому охоче затримався у їдальні. Я також не квапився повертатись. Гіркий досвід підказував, що ніч буде довгою і важкою. Тож я був тільки радий віддалити цю мить, наскільки це можливо. Для мене опій і ніч сплилися в одне ціле. Вночі я курив, а коли ні, то саме вночі тяга до наркотику була найсильнішою. Мої руки вже тремтіли, а шкіра палала. Вночі я почуватимуся тільки гірше. Досі я переживав агонію ломки в ізоляції своєї кімнати, і одного разу мене зачинили в підземеллі військової бази, але і там я був сам один. Якщо в моїх стражданнях і можна було вбачити рятівну благодать, то це те, що біль мій був приватним, крики лишалися в таємниці, свідків не було. Сьогодні ж мій стогін буде аж надто публічним, і це мене напружувало, і як поліціанта, і як англійця. Я міг би полегшити собі життя сигареткою, але вирішив, як виявилося хибно, що в монастирі вони заборонені. Щоб відволіктися від думок, я завів розмову. Розкажіть про лікування. Поведінка Купера одразу змінилася. Він похитав головою і відвів погляд. Це пекло. Принаймні дуже близько до нього, якщо таке може бути в житті. Але сім днів пекла краще за життя в опійному рабстві. Вважайте це покаянням. Ціною, яку мусите заплатити за гріх залежності та все, що ви робили заради неї. Я пригадав свою брехню, на яку штовхав мене містер Опій, друзів яких утратив, жінку, який завдав болю. Зважаючи на такий контекст, сім днів у пеклі – непогана угода. «Коли приймали останню дозу?» – запитав він. «Чотири дні тому. Він так і витріщився на мене. А ви непогано тримаєтесь. У найгіршу мить я й двадцяти чотирьох годин не міг витримати без люльки». Я вижив завдяки гарбузам, але вони скінчилися. Гарбузи? Гарбузове пюре, пояснив я. Мені порекомендував його один шарлатан у Калькутті. Воно зменшує тягу, принаймні на якийсь час. У монахів є щось схоже. Трав'яний чай, що допомагає зняти напругу. Він указав на великий сталевий казан у дальньому кінці кімнати, де пара місцевих гостей наливала рідину черпаком у емальованій кухлі. Тут завжди є заварений. Пропоную вам випити кілька кухликів зараз і не боятися приходити за ним уночі, якщо відчуєте потребу. Порада була слушною. Я був готовий викрикнути «Алілуя», але просто підвівся з місця і, намагаючись не квапитись, підійшов до казана, що кипів у кутку. Кілька східних чоловіків, що зібралися навколо чаю, побачили, що я наближаюсь, і відступили на безпечну дистанцію. Двоє індійців, що чекали своєї черги наповнити кружки, посунулися, пропускаючи мене вперед. Навіть тут, серед наркоманів, расова піраміда імперії стояла непорушно. Я взяв зі столика щербатий синій мальований кухоль, і черпаком, що висів на ручці казана, невміло плеснув туди бурої рідини. Підніс до рота, випив, і одразу ж відчув, що мене ото -от знудить. А смак рідина була, як вода в окопах, а коли п'єш, відчуття було таким, ніби туди ще й колючого дроту додали. А втім, мені вдалося стриматися і проковтнути всю порцію, наповнити кухоль ще раз і повторити процес. Маливши чаю утретє, я повернувся до стола, за яким сидів Купер. Він криво посміхнувся. «Ну, що скажете?» «Це явно не скотч». «Ваша правда». Сподіваюся, до цього смаку можна звикнути. Сподівайтеся, що звикати доведеться недовго. Я сів за стіл, і Купер почав описувати типовий день лікування. Підйом о п'ятій ранку. Заводити будильник немає потреби. Ви зрозумієте, що час вставати, бо битимуть у той клятий гонг, що висить у дворі. Можна і не вставати, якщо не можете або просто не хочете. Гонг лише скликає монахів на ранкову молитву, хоча більшість із нас також встає і щось робить. А шрам потрібно підтримувати в чистоті, сардонічно посміхнувся він. О шостій знову молитва, після неї година фізичних вправ. Монахи називають їх йога, переважно розтягування та кумедне дихання. І знову ж таки, участь добровільна, але брат Шанкар запевняє, що це допомагає розпружити тіло і душу. Але до восьмої вам точно захочеться встати, бо саме тоді подають сніданок. Брат Шанкар, повторив я, якої ви про нього думки? Купер посмикав себе за вухо. Ексцентричний тип, ніколи ще не чув, що банглієць змінював свою релігію на індуїзм, але він зробив паузу. Після того, як я провів тут останній місяць, хто я такий, щоб судити? Він продовжив перелічувати щоденні завдання. Схоже, тут переважно чергувалися години байдикування в спальні, відновлення сил, як він казав, і лікування або нескладна робота, якщо комусь хотілося попрацювати. До і після обіду сеанс у парильні. Обов'язково, пояснив він. Це якось пов'язане із тим, що з потом із тіла виводиться отрута. Досі все нагадувало більше відпустку, ніж пекло, як висловився Купер. Так я йому й сказав. Він аж зігнувся від реготу. Стривайте, я саме до цього веду. Коли настає час пити чай, починається найвеселіше. Саме тоді всі збираються у дворі на лікування. Наразі я можу розповісти вам те, що розказували й мені, тобто що це суміш певних трав і листя, які мають лікувальні властивості і ростуть на пагорбах поблизу. Кажуть, що рецепт створив на світанку часів сам Деврагасвамі, коли був ще зовсім юним посвяченим. Розповідають, що молодий мандрівний монах зустрів чоловіка, якого лихоманило від опійної ломки. Бідак вирішив, що помирає, і попросив монаха помолитися за його душу. Деврагасвамі саме так і вчинив. Молився і медитував цілу ніч, і під час молитви було йому видіння. Один з індуських богів, бог медицини, а може кулінарії, поділився з ним рецептом еліксиру. І хоч то був не еліксир життя, він міг принаймні відновити життя таким окаянним, як от ми. Хай там що, але якимсь дивом ту ніч пережив. Але наступного ранку він перебував у поганенькому стані. Деврага свамі лишив його на ласку селян і пообіцяв скоро повернутися. А сам пішов до пагорбів і зібрав там усі інгредієнти, згідно з інструкціями. Заварив їх, примовляючи молитви. Тоді дав чоловікові випити те зілля. І той вилікувався? Та ні, блював так, що мало кишки не вискочили. Невже ви вважаєте, що все було легко? Вночі свамі сидів біля нього і молився, і бідолаха дотягнув до ранку. І навіть краще біль у нього зменшився. Наступного дня з вами повторив ритуал, лишивши чоловіка з селянами, а сам пішов збирати інгредієнти для зілля. І знову страждалець випив і блював, як той собака. Але поступово протягом семи ночей він вилікувався. Багато обіцяюче. Якщо відкинути все словесне лушпиння, схоже, що старий монах знайшов ліки, що нейтралізують симптоми ломки та, на відміну від гарбуза, дозволяють позбавитись їх і назавжди. І більше у нього не виникало спокуси повернутися до опію. А виникало. Кілька місяців потому, веде далі оповідь, нещасний повернувся. Знову взявся за старе. Благав, щоб з вами допоміг йому ще раз, але цього разу старий відмовив. Послав під три чорти, образно висловлюючись. Справді? Абсолютно. Це вам не англіканська церква, Віндгеме, з її любов'ю до прощення. Це практичний і реалістичний індуїзм. Раз ускочиш у халепу, тобі допоможуть. Схибиш ще раз, розбирайся сам. Не вірите? Запитайте нашого приятеля, брата Шанкара. Його відповідь буде такою ж. Лікування надається один єдиний раз. Підтримувати свій стан після очищення – ваше власне завдання. а Вдруге, в монастирі вас не приймуть. Я повільно кивнув. У цьому є певний сенс. За межами цих стін мільйони опійних наркоманів, і більшість бажають звільнитися від цієї звички. Навіщо монастирю витрачати час на людину, яка повернулася до свого гріха, якщо стільки інших потребують допомоги? До того ж, вам тут і безцінний урок. Якщо всесвіт дає шанс спокутувати гріхи, краще за нього хапатися, бо другий шанс – справжня рідкість, а третього взагалі не буває. Цей урок я вже засвоїв на власному гіркому досвіді.